кинув із себе опанчу плаща і викрутив з неї воду, так само учинив із хітоном. Тоді вдяг їх, при цьому мене досить нажалили комарі, почав намацувати палицею стежку. Зрештою її знайшов і спустився у воду. Ішов просто до палиці. Скерунок був правильний, цього разу не помилився. Сорока полетіла від мене і сіла на Дереце далеко попереду. Я на неї не зважав, хоч і запам'ятав Дереце. Воно стояло посеред зарослої травою купинки, більшої за інші. Ішов цього разу вельми сторушку, нога за ногою, і щасливо дістався до палиці. І тут побачив темну полотняну стюжку, прив'язану до палиці. З такої тканини було пошито нашу одежу. І тут збагнув, що цю стяжку міг прив'язати тільки Созонт, отже, йдучи сюди, він думав про повернення. Ось чому Симеон натякав про його проникливість. Я полегшено зітхну. Коли дорога позначена, то великої біди не знатиму. Треба тільки уважно ті познаки примічати. Поглянув на деревце, на якому сиділа перед цим сорока, але тепер мені здалося, що подібне деревце стоїть ліворуч від цього. Розрізнити їх виявилося неможливо. Рушив стежкою далі, бовтаючись у воді по пах і вдивлявся у ті деревце, аж очі боліли. Стяжка була на деревці, що ліворуч від того, на якій сиділа сорока, але прив'язана низько, майже при воді, саме тому її нелегко було запримітити. І я скерувався туди, і тут мені до голови прийшла несамовита думка. Коли Симеон знав про сезонтові позначки, то чи не могли вони їх навмисне сплутати? але погасив це думкою іншою. Щоб учинити це, їм треба було б самим зійти з твердої стежки. Але як так сталося, думав я, що простуючись сюди, я не помітив в'язання стяжок, та ж бо йшов поза Созонта? Правда, не за ним, а за Павлом. На це відповіді не мав. До речі, Теодорит сліпий, і цього також не міг бачити. Дістався вже до деревця із позначкою, і тут, збившись із стежки, відчув, що нога моя провалюється у твань. Наліг на палицю, аж затріщала вона, і з натугою ногу із болота витяг. Добре, що сандалі мої були міцно прив'язані. Був би у чоботях, напевне б, і одного визувся б. Від зусиль у мене зірочки застрибали в очах і я мусив зупинитися. Сорока тим часом знову полетіла вперед, покружляла над купиною, де росла сама трава, і подалася у середину болота. Вода віддавала важким сопухом, від якого мені знову почала паморочитися голова. Із дна підіймалися великі пухирі і лопалися із сухим тріском. Саме в цьому місці. Познаки не міг знайти, тож залишалося йти як сліпому, вилапаючи стежку. Холодний підстікав на очі, побільшало тут і комарів, які просто кидалися мені в обличчя. Промив лице, затхлою водою рушив далі, все-таки скеровуючись до купини, на яку сіла була сорока. Але цього разу сорока мене завела, і я ледве стримався, щоб не завалитися зі стежки у багно. Палиця моя, принаймні, пішла під воду і десь там застрягла. І я відшукав її ногою, прихилив до себе і ледве висмикнув, бо за цей короткий час ніби вросла у дно. Рушив далі і нарешті побачив берізку із зламаною гілкою. Це вже був дороговказ достовірний. Сорока над головою голосно з мене реготала, задоволена, що так погралася. Я подався в напрямі Берізки. Тут купина була така, що можна було на ній спочити. Сидів оточений хмарою комарів із крильцями, як унетель, які шалено мигатіли перед очима, але з ними було легше.